«Гаразд, я почав казати щось Раві, але було надто пізно». Піп вже натиснула кнопку, підіймаючи себе з асфальту і повертаючись по Гревеллі Вей. Вона знала, що Нет її ненавидить, але також знала, що Нет не має бути сама, коли почує ці новини. Ніхто не має чути такі новини на самоті. Піп зірвалася бігти, луплячи підошвами кросівок по тротуару. аж пекли ступні та стугоніли кістки. У грудях кололо, наче серце хотіло спинитися, здатися. Але Піп бігла, гнала себе нещадно, звертаючи за на крослейн, мчала назад до блакитних дверей. Цього разу вона постукала, забувши про дзвінок, бо думки безладно металися в її голові, повторюючи останні кілька хвилин. Цього ж не може бути, правда? Це все не насправді. Усе це здавалося несправжнім. Силует Нед зринув за каламутним склом, і Піп вивчала його. Намагалася прочитати, з'ясувати, чи світ Нед уже розлетівся на друзки. Нед прочинила двері, зціпивши зуби, щойно побачила Піп. «Якого біса я ж казала тобі?» «Та, схоже, вона помітила, як дихає Піп, який жах написаний на її обличчі». «Що таке?» Кутко озвалася Нед, прочиняючи двері ширше. «Щось із Джеймі?» «Ти ти вже чула?» – запитала Піп, і її голос звучав дивно, наче не належав їй. «Вердикт? Що?» – дівчина зеркнула на неї звуженими очима. «Ні, мені ще ніхто не телефонував. Вони закінчили? І що?» Але Піп побачила мить, коли це сталося. Коли Нет прочитала вираз на її обличчі. Тієї миті її очі змінилися. «Ні», – промовила вона, «але це більше скидалося на зітхання, аніж на слово». Вона позадкувала від дверей і ляскотом притуляючи руки до обличчя і хапаючи ротом повітря. Її очі стали скляними. Ні, тепер це слово було здушеним криком, що схопив її за горло. Нет важко повалилася на стіну коридору, гепаючись об нього спиною. Якась світлина в рамці злетіла зі свого цвяшка і скло тріснуло, вдаряючись об підлогу. Піп кинулася до неї у будинок, хапаючи. Нет, що сповзала по стіні за плечі, та вже за мить утратила рівновагу, і вони обидві ковзнули додолу. Нет сіла на підлогу, Піп опустилася біля неї навколішки. «Мені так шкода», – сказала Піп. «Мені дуже-дуже-дуже шкода». Нет плакала. Але сльози чорніли, вимащуючись об її косметику, перетворюючись на чорні струмочки, що збігали по щоках. «Це ж не насправді», – плакала Нет. «Як таке можливо?» Чорт! Піп схилилася, обвиваючи руками спину Нед. Вона чекала, що дівчина відсахнеться від неї чи відштовхне. Та вона не зробила нічого із цього. Натомість прихилилася до Піп, а її руки потягнулися до дівчини, змикаючись на її потилиці. Міцно! Нед заховала обличчя в неї на плечі. Тоді закричала. І той глухий звук вгризся в джемпер Піп, шпигаючи її шкіру гарячим подихом. Відтак крик розверзнувся, і Нед заридала, струшуючи їх обох схлипуваннями. «Мені так шкода!» – прошепотіла Піп. «Двадцять дев'ять!» – крик Нед відмовлявся її полишати. Піп відчувала, як він повзає під шкірою. Відчувала, як кипить там, навіть коли вже заходила на урок історії на вісімнадцять хвилин пізніше, і слухала, як містер Кларк каже. «А ось і Піп! Ти дивилася на годинник. Вважаєш, що твій час цінніший за мій!» «Ні, містера Кларк, вибачте», – промовила Піп тихо, хоча насправді їй хотілося тільки випустити той крик. Сказати вчителеві, що так, її час цілком міг бути ціннішим. Вона сіла на своє місце в кутку біля Конора, стискаючи ручку так міцно, що та тріснула, впинаючись їй між пальці уламками пластику. Пролунав дзвінок на обід, і Піп вийшла з класу разом із Конором. Він вже чув про вердикт від кари. Бо Раві написав їй, коли мовчання Піп почало його бентежити «Мені шкода», – тільки й сказав Конор дорогою до їдальні Це було все, що він міг сказати І що могла би сказати Піп, бо жодні слова не змогли б цього виправити Вони знайшли решту за звичним столиком І Піп ковзнула на лаву біля кари, легенько стискаючи її руку замість привітання «Ти вже розповіла, Наомі?» – запитала її Піп Кара кивнула «Вона приголомшена, не може повірити». «Так, це гівняно», – гучно сказав Енд, вгризаючись у свій другий за сьогодні бутерброд. Піп повернулася до нього. «А де ти був учора, поки ми шукали Джеймі?» Енд здіняв брови дашком, обурено ковтаючи шмат бутерброда. Тож була середа. «У мене футбол», – сказав він, навіть не дивлячись на Коннора. «Лорен?» – повернулася до неї Піп. «Що?» Мама змусила мене лишитися вдома і повторювати французьку до іспитів, її голос забринів так, наче вона захищалася від нападу. «Я не знала, що ти чекаєш нас усіх». «Брат вашого кращого друга зник без звісти», – сказала Піп, відчуваючи, як Конор біля неї напружився. «Так, розумію». Енд смикано всміхнувся Конорові. «Вибач, але ми з Лорен навряд чи на це вплинемо». Піп хотілося напосістися на них, годувати й далі той крик під шкірою, та її увагу відвернуло дещо за спиною вента, що прикувало погляд, а тоді змусило підвестися. Том Новак гучно реготав за столом зі своїми друзями. Я на хвильку промовила піп, підводячись і обходячи їхній стіл, а тоді рушаючи вперед крізь гамір їдальні. Томе, почала вона, а тоді повторила, перекрикуючи їхній регіт. Том поставив на стіл відкриту пляшку, коли, повертаючись на лавці до Піп, вона помітила, як його друзі по той бік столу почали перешіптуватися і штурхати одне одного ліктями. «Привіт, учімріч, річ!» – озвався він. На його щоках запали ямочки від розслабленої усмішки, і Піп відчула, як усередині спалахує гнів. «Ти збрехав мені, правда ж?» – промовила вона, і то було не запитання, тож Піп не чекала на відповідь. Принаймні, тепер та фальшива усмішка зів'яла. «Ти не бачив Джеймі Рейнольдса в п'ятницю. Я сумніваюся, що ти взагалі був на крослейн того вечора. Ти назвав ту вулицю, бо вона неподалік від місця Рейваху, а решту підказала тобі я. Я випадково підштовхнула свідка в бажаному напрямку. Ти помітив мою реакцію на назву вулиці, на колір дверей, і використав це, щоб маніпулювати мною. Змусив мене повірити в те, чого ніколи не було». Школярі за сусідніми столиками тепер зиркали на них. Їдальнею здійнялася хвиля напівповернутих голів, а потилиця Піп свербіла від невидимих очей. Джеймі не приходив до Недда Сільве того вечора, а ти ніколи не був свідком. Ти брехун? Її верхня губа смикнулася, оголюючи зуби. Чудово, Томе. Гарна робота. Ти потрапив у подкаст. Чого ти сподівався цим досягнути? Том затинався, здіймаючи палець, марно силкуючись дібрати слова. «Хотів прославитися в інтернеті», – виплюнула Піп. «Маєш сторінку на Саундклауді, яку хочеш прорекламувати, що в біса з тобою не так? Людина зникла безвісти. На кону життя, Джеймі, а ти вирішив змарнувати мій час». «Я не...» «Ти жалюгідний», – сказала Піп. «І знаєш що? Ти підписав бланк, дозволивши публікувати твоє ім'я та обличчя». Тож це також потрапить у подкаст. Насолоджуйся ненавистю цілого інтернету. Ні, ти не можеш, почав Том. Але гнів уже свербів у руці піп, штовхаючи її до томової відкритої пляшки з колою, не даючи собі часу на вагання, на будь-які роздуми, власне, піп перевернула пляшку в нього над головою. На хлопця ринув водоспад шипучої коричневої рідини просочуючи волосся і стікаючи обличчям із міцно заплющеними очима. Хтось зойкав, хтось хихотів, але Тому знадобилося лише кілька секунд, щоб оговтатися від шоку. Сука! Він звівся на ноги, розтираючи руками очі. Щоби тобою біля мене більше не смерділо, сказала Піп, кидаючи порожню пляшку під ноги Томові і з брязкотом, що прокотився луною у зненацька майже тихій їдальні. Піп пішла геть, струшуючи краплинки коли з руки, під супроводом сотні очей. Але жоден із учнів жоден не зустрівся із нею поглядом. Кара зустріла її на звичному місці біля подвійних дверей класу англійської, перед останнього уроку того дня. Але крокуючи до подруги коридором, Піп помітила дещо. Тихе перешіптування за її спиною, прихилені одна до одної голови і ворушки губи, очі звернені в її бік. Не могли ж вони всі бути в їдальні. Та все ж, Піп було байдуже до того, що вони думають. Це Том Новак має йти крізь косі погляди і перешіптування. Не вона. Піп помахала Карі та спинилася біля подруги. Ем, Але й Кара поводилася дивно, підібгавши губи, як робила завжди, коли щось було не так. Ти вже бачила? Бачила, що? Статтю на вайердріб Кара кинула нервовий погляд на телефон у своїй руці. Хтось кинув посилання на неї під подією у Фейсбуці, яку ти створила для пошуків Джеймі. Ні, сказала Піп. А що? Що там таке? Ем, ну... Кара затнулася, а її великі пальці забігали по екрану телефона. Дівчина простягнула його Піп. Гадаю, тобі варто просто її прочитати. Другий сезон посібника зубивства для хорошої дівчинки може бути не тим, чим здається Кілька днів тому посібник з убивства для хорошої дівчинки шокував усіх нас, раптово знову вірвавшись у наші вушка. У вівторок вийшов перший випуск нового розслідування. Джеймі Рейнольдс, 24-річний житель рідного містечка авторки подкасту «Піп Фіцца Мобі», зник без звісти. Поліція не збирається його шукати, тож за справу взялася Піп, повідомляючи про хід розслідування у своєму подкасті. Але, може, поліція не відмовляється шукати Джеймі? До нас звернулося джерело із близького оточення Піп, щоби повідомити, що весь новий сезон подкасту є цілковитою підробкою. Джеймі Рейнольдс є старшим братом одного із найкращих друзів Піп, і наше джерело стверджує, що вони втрьох спланували зникнення Джеймі задля нового сезону популярного подкасту, тема якого вже вичерпала себе. Джеймі згодився на це з фінансових міркувань. Піп пообіцяла братам кругленьку суму після виходу другого сезону, що безумовно приведе до Піп нових спонсорів. Отож, що сталося, на вашу думку? Можливо, Джеймі Рейнольдс ніколи не зникав. Що як юна королева кримінальних подкастів водить нас за носа? Діліться думками в коментарях. 30. І ще один коридор облямований очима. Усі повертаються за нею. Піп опустила голову, петляючи між ними непевно дорогою до своєї шавки. Уроки вже закінчилися, вочевидь, за цей час новина встигла облетіти всю школу. Але до своєї шавки Піп не дійшла. Її затуляла групка одинадцятикласників, які збилися в туге кільце, зачіпаючи одне одного наплічниками. Піп зупинилася поруч і витріщилася на них, аж поки одна дівчина не помітила її округливши очі і узялася штурхати своїх сусідок, аби ті замовкли. Групка одразу розпорошилася, лишаючи по собі у вухах піп, шепотіння і хихотіння. Вона відчинила шавку і поклала туди свій підручник із політології. Лише тоді помітила невеличкий, складений удвоє аркуш паперу, який, вочевидь, хтось простромив у щілину над дверцятами. Узяла його до рук і розгорнула. Великими чорними літерами там було надруковано. «Це останнє попередження, Піппо! Облишце!» Крик усередині неї спалахнув з новою силою, видираючись у гору по гортані. Як дотепно, точнісінько, таке саме послання лишив у її шафці Еліот варт минулого жовтня. Пальці піп стиснулись у кулак довкола записки, зминаючи її. Вона кинула папірець на підлогу та грюкнула дверцятами шафки. За ними стояли Кара й Конор, чекаючи на неї. Усе гаразд, запитала Кара, лагідно здійнявши брови. Так, сказала піп, рушаючи разом із ними коридором. Бачила? Промовив Конор. Люди в інтернеті на це повелися, мовляв, і самі думали, що історія надто заплутана, щоб бути правдивою. Що це схоже на постановку? Казала ж тобі, промовила піп важким голосом, викривленим від гніву. Ніколи не читай коментарів, але ж. Агов пролунав голос Ента, щойно вони звернули в новий коридор, минаючи кафедру хімії. Ент, Лорен і Зак саме виходили з коридору в них за спиною. Піп, Кара і Конор зачекали на них, і Енд втиснувся біля Піп, крокуючи в ногу з нею. «Про тебе говорити уся школа!» – сказав він. Піп не повернулася до нього, але краєм ока бачила, як він дивиться на неї. «Тоді в нас повна школа дурнів!» – сказала Кара, прилаштовуючись з іншого боку від Піп. Можливо, знизав плечима Енд, кинувши квапливий погляд на Лорен, яка йшла позаду. «Просто ми теж трохи думали про цей, навіть не знаю. Усе це справді здається зручним». «Що здається зручним?» – запитала Піп, відчуваючи, як у її голос плітається гарчання, навіть якщо ніхто з них цього не чує. «Ну, уся ця історія із Джеймі», – заговорила Лорен. «Он як?» Піп зиркнула на неї загрозливо, шкодуючи, що її погляд не здатен завдавати болю. Коноре! Тобі здається зручним те, що твій брат зник без звісти, Конор роззявив рота, та, схоже, гадки не мав, що на це відповісти, бо з його горла вирвалося тільки щось середнє між так і ні. Але ви добре знаєте про що я продовжував Венд узяти, хоча б ту вашу кетфішарку. Не треба називати винного, бо цієї людини просто не існує, і все це починається на поминках Енді та Сала а ще загублений ніж, який ти цілком випадково знаходиш біля тієї моторошної покинутої ферми. Якось усе це зручно? Хіба ні? Заткнися, Ента, тихо промовив Зак, тримаючись на кілька кроків позаду, наче відчував, що трапиться щось лихе. Якого біса? Кара приголомшено витріщилася на Ента. Почую, оце твоя зручно, ще раз і прикінчу тебе, обіцяю. Ого, реготнув Ент, здіймаючи руки невинно. «Я просто сказав». Але Піп вже не чула, що він там каже, через дзвіну в ухах і шипіння схоже на білий шум. Вона чула лише власний голос, що допитувався в неї. «Це ти підкинула ножа? Чи могла ти підкинути ножа? Чи справді Джеймі зник? Чи Лейла Мід справжня? Чи справжня хоч щось із цього?» Піп навіть не розуміла, як і досі йде, хоча геть не чує під собою ніг. Вона відчувала лише одне – Крик, що обвивався довкола її горла, і стискав його дедалі міцніше, наче змій, який вчепився у власний хвіст. «Я не сердитимуся», – казав тим часом Енд. «Власне, якщо ви все це вигадали, я вважаю це геніально. Ну, знаєте, крім того, що ви піймалися. І що не сказали нам із Лорен? Кара не витримала. Отже, ти зараз називаєш Конора й піп брехунами, подорослішай, Енте, і хоч раз у житті не будь довбаним засранцем». «Агов!» – втрутилася Лорен. «Зараз ти поводишся як засранка!» «Ой, невже? Народе, Народи!» – почав Коннор, але те слово потонуло серед чужих, щойно він його вимовив. «То де зараз Джеймі?» – запитав Енд. «Стерчить у якомусь готелі». Піп розуміла, що він підюджує її, але ніяк не могла опанувати себе, не могла більше. Подвійні двері наприкінці коридору прочинилися досередини, і звідти вийшла директорка школи, місіс Морган. Її очі звузилися спершу, а тоді спалахнули. «Піп!» – гукнула вона через увесь коридор. «Не йди додому, мені терміново треба з тобою поговорити!» «Ой, як незручно вийшло!» – прошепотів Енд і Лорен приснула. «Ну ж, бо, більше нема сенсу ховатися, скажи нам правду!» Але перед очима Піп уже все спалахнуло. Підошви її красівок скрипнули об підлогу. «Руки злетіли в повітря!» Схопивши ента за сорочку, вона штовхнула його, пожбуривши з усієї сили об протилежну стіну коридору. Він із грюкотом ударився об бучнівські шафки, якого її лікоть злетів у гору. Перед втислося в ентове горло, пришпилюючи його на місці. Піп втупилася йому в очі своїми невиданими і вигорілими вщент, а тоді нарешті випустила його назовні. Кинула той крик Ентові в обличчя. Він роздирав їй горло і дряпав очі, живлячись із бездонної пустки в її животі. Піп кричала, і окрім них двох, у світі не було більше нічого. Тільки вона і її крик. «Тридцять один!» Відсторонили від занять, Піп зіщулилася на кухонному стільці, уникаючи батькового погляду. «Ага!» Мама стояла на протилежному кінці кімнати так, що Піп була рівно посередині між ними двома. Мама й тато перемовлялися понад її головою, наче її тут не було. На три дні. А як же Кембридж, Піпо? Що то був за учень? Запитав тато трохи м'якшим голосом, тоді як материн ставав дедалі твердішим і гострішим. Ентоні Лоу. Піп здійняла на нього очі і саме встигла помітити батькову реакцію. Він пожовував губи. А біля кутиків очей запали зморшки, наче це його нітрохи не здивувало. А це що означає? здійняла брови мама. Нічого тато швидко надав собі незворушного виразу. Просто мені ніколи не подобався той малий. На твою думку, зараз ідеальна мить для цього, Вікторе, обурилася матір. Вибач, звісно, ні, сказав той, зустрічаючись поглядом із піп. «Лише на частку секунди, але цього було достатньо, щоби Піп почувалася трохи менш самотньою на своєму стільці в центрі кімнати. Чому ти це зробила, Піп?» «Не знаю». «Не знаєш?» – позвалася мама. «Ти штовхнула його на шавки, причавивши йому шию рукою. Як можна зробити таке, не знаючи чому?» Тобі дуже пощастило, що Кара, Зак і Конор були там і захистили тебе перед місес Морган, сказавши, що Енд тебе спровокував. Якби не вони, тебе могли б виключити зі школи. Як він тебе спровокував, папушко?» – запитав батько. «Назвав мене брехункою», – сказала Піп. «Увесь інтернет вважає мене брехункою. Дванадцять присяжних вважають мене брехункою. Мої друзі вважають мене брехункою. Гадаю, тепер я брехунка» а Макс Гастінгс – боже ягня. «Мені шкода, що вони виголосили такий вердикт», – сказав тато. «Уявляю, як важко тобі зараз». «Дівчатам, яких він одурманив і зґвалтував, важче», – сказала Піп. «Так, це несправедливо і жахливо», – насупилася мама. «Але це не виправдовує твою агресивну поведінку». «Я не намагаюся виправдатися». «Не прошу мене пробачити», – відрізала Піп. «Це сталося, і я не відчуваю провини. Він заслужив». «Що ти таке кажеш?» – озвалася мама. «Це на тебе не схоже». «А що як схоже?» – Піп звелася на ноги. «Що як насправді це дуже на мене схоже?» «Піп, не кричи на матір», – сказав тато, перекидаючись на її бік і лишаючи Піп саму посеред кімнати. «Я кричу? То це найбільша проблема?» – тепер Піп і справді кричала. Серійний гвалтівник сьогодні вийшов на свободу. Від Джеймі немає жодних звісток вже шість діб, і він може бути мертвим. Але це дрібниці. Вас бентежить те, що я кричу. «Заспокойся, прошу», – казав батько. «Не можу, я більше не можу заспокоїтися. Як мені бути спокійною?» Телефон лежав на підлозі екраном донизу. Піп не дивилася на нього ось вже годину, зіщулившись під столом у своїй кімнаті. Підтягнувши коліна до грудей і застромивши пальці собі під ступні, вона вперлася чолом у прохолодне дерево ніжки столу, ховаючи очі від світла. Піп не спустилася на вечерю, сказавши, що не голодна, хоча тато приходив і обіцяв, що вони не будуть говорити про це перед Джошем. Але їй не хотілося сидіти з ними за столом, це відчувалося б як фальшиве перемир'я посеред суперечки. Суперечки, в якій неможливо було поставити крапку, бо Піп не відчувала провини. А саме цього хотіла від неї мама. Знайомий стукіт у двері на першому поверсі. Тук-тук-тук-тук-тук. Двері відчинилися і зачинилися, а тоді пролунали такі ж знайомі кроки. Шурхання кросівок раві на паркеті, коли він роззувся і охайно лишив взуття на килимку біля дверей. Мамин голос біля сходів. Вона в себе в кімнаті, може хоч тобі послухає Раві не знайшов її, увійшовши до кімнати, аж поки вона не сказала Унизу Він схилився, клацаючи колінами, і його обличчя зринуло в полі її зору Чому не береш слухавку? Піп зеркнула на свій телефон, що досі лежав перевернутий там, де їй було лінь до нього дотягнутися Усе гаразд? Понад усе їй хотілося сказати «ні» Вислизнути з-під столу і пригорнутися до нього Лишитися там, під його теплим поглядом Загорнутися в нього І більше ніколи не страмляти носа назовні Щоб Раві сказав їй, що все буде гаразд Хоч ніхто з них і не знав цього достеменно Їй хотілося просто побути трохи тією піп Якою вона була поруч із Раві Але тієї піп ніде не було Може вона справді назавжди зникла? Ні, відповіла вона Твої батьки хвилюються. Мені не потрібне їхнє хвилювання, сьорбнула носом Піп. Я хвилююся, сказав Раві. Піп знову втиснулася чолом у ніжку столу. Твоє мені теж не треба. Можеш вийти і поговорити зі мною, лагідно попросив Раві. Будь ласка, він посміхався, запитала Піп. Посміхався, коли почув вердикт. Я не бачив його обличчя, хлопець простягнув руку, щоб допомогти Піп вилізти з-під столу. Вона не взяла її і виповзла самотужки, а тоді звелася на ноги. Я певна, що посміхався, Піп пробігла пальцем по гострому краю столу, втискаючи його в пучку до болю. «Є різниця?» – є, – відказала Піп. «Мені шкода!» – Раві спробував утримати її погляд, але той постійно вислизав. «Якби ж я міг зробити щось, аби змінити це, я би зробив усе!» «Але ми більше нічого не вдіємо. І тебе відсторонили від занять, бо ти розізлилася через Макса. Він того не вартий». «Тобто він переміг отак просто?» «Ні, я...» Раві полишив ті слова в в повітрі, а натомість підійшов до неї, розпростерши руки, щоби пригорнути. «Може, через те, що перед її очима зненацька постало Максове гостре обличчя?» А може, їй не хотілося, щоб Раві надто наближався до крику, що досі жеврів усередині неї. Хай якою була причина, тієї миті Піп відсахнулася від нього. «Що?» Він опустив руки, а його очі потьмяніли. «Що ти робиш?» «Не знаю». «То тепер ти просто ненавидиш увесь світ, включно зі мною?» «Можливо», – сказала Піп. «Піп, то розкажи мені, для чого ми це робимо?» Голос шкрябав у її пересохлому горлі, видираючись назовні. «Заради чого було все те, що ми зробили минулого року? Я думала, що роблю це заради правди. І глянь, що вийшло. Правда не має значення. Жодного. Макс Гастінкс не винен, я брехунка. А Джеймі Рейнольдс не зникав. Ось яка тепер правда. В її очах забриніли сльози. Що як я не зможу його врятувати?» «Що як я не здатна його врятувати? Я нічого не можу, Раві, я...» «Ми його знайдемо», – сказав Раві. «Мені потрібно його знайти». «Гадаєш мені?» – ні? сказав він. «Звісно, я не знав його так добре, як ти, і не можу цього пояснити, але мені теж потрібно, щоб із Джеймі все було гаразд». Він знав мого брата, дружив із Салом та Енді у школі, я почуваюся так, наче те, що сталося шість років тому, відбувається знову, от тільки цього разу в мене є шанс, хай який мізерний допомогти врятувати Конорового брата, якщо вже не мав жодної надії допомогти своєму. Я знаю, що Джеймі не сал, та однаково це відчувається як мій другий шанс. Ти не сама, тож припини відштовхувати від себе людей, припини відштовхувати мене». Піп знову вчепилася у стіл, відчуваючи, як кістки втискаються у шкіру. Вона не могла дозволити йому бути поруч, не знала, чи зможе опанувати себе цього разу. Чи зможе втамувати той крик. «Я просто хочу побути на одинці. Добре. Рука Раві потягнулася, як завжди, долати фантомну сверблячку на потилиці. «Я піду. Я знаю, що ти гаркаєш тільки тому, що сердишся. Я теж сердитий. Ти ж насправді так не думаєш». «Ти сама знаєш, що не думаєш, він зітхнув. Скажи, коли згадаєш, хто я такий і хто ти така». Він рушив до дверей, і його рука зависла на півдорозі до дверної ручки, схилив голову набік. «Я кохаю тебе», – сказав Раві сердито, не глянувши на неї. Рвонув ручку та зник за дверима, грюкнувши ними за собою. «Тридцять два. Мене від цього нудить. Повідомлення від Наомі Варт» піпсіла на ліжко та розгорнула світлину, яку прикріпила Наомі. То був знімок із Фейсбуку. Допис від Ненці Цицкінс, так називалася сторінка Макса Гастінгса. Він сфотографувався із батьками та своїм адвокатом, Крістофером Епсом. У чотирьох вони зібралися за столом у розкішному на вигляд ресторані. На тлі виднілися білосніжні колони та велетенська пастельно-блакитна пташина клітка. Макс підняв телефон високо, щоб усі помістилися в кадр. Вони всміхалися, здійнявши в руках келихи шампанського. Він позначив місце готель Савой Лондон і підписав світлину. Святкуємо! Кімната довкола піп миттю стислася, стіни наскочили на неї, а тіні по кутках потягнулися в її бік. Вона не могла тут бути. Потрібно вийти кудись, перш ніж вона задихнеться у своїй кімнаті. Дівчина кинулася до дверей, стискаючи телефон у руці. А тоді прокралася до сходів повз Джошеву кімнату Брата вже поклали спати Та після того він прослизнув до кімнати піп, прошепотівши Подумав, що ти голодна І лишивши їй пакетик картопляних хрустиків у формі ведмедиків, які смикнув на кухні Тільки не кажи мамі з татом У вітальні працював телевізор Батьки чекали на свою телепрограму о 21 годині з-за дверей долинали також звуки нерозбірливої розмови, та одне слово вона чула дуже чітко – власне ім'я. Піп тихесенько ковзнула в кросівки, схопила зі столика свої ключі і вислизнула за двері, безгучно зачинивши їх за собою. На дворі періщив дощ, збиваючи грязюку і заляпуючи гомілки Піп. Нічого, не страшно. Зате вона нарешті вирвалася з кімнати, нарешті очистить голову, Власне, дощ міг стати у пригоді, може, він змиє із неї гнів, згасить те пекуче полум'я, лишивши по собі щось обвуглене, піп перебігла через дорогу, пірнаючи в ліс навпроти будинку. Тут було темно, хоч в око зате злива шмагала не так нещадно. І це теж було нічого, це теж було нестрашно, аж поки щось невидиме не зашурхотіло в підліску, сполохавши її. Піп повернулася на дорогу почуваючись безпечніше на залитому місячним світлом тротуарі, мокра до нитки, їй мало б бути холодно, вона вся тремтіла, але піп цього чомусь не відчувала, а ще вона гадки не мала, куди йде. Просто хотіла йти, хотіла бути просто неба, де ніщо на неї не тиснутиме. Тож вона просто йшла до кінця Мартін Сентвей і назад зупинилася біля свого будинку, розвернулася і знову покрокувала назад. Так вона й ходила вулицею туди-сюди, женучись за власними думками, смикаючи за сплутані кінці. Вона вже втретє підходила до власного будинку, крапаючи водою з обважнілого волосся, коли раптом спинилася, забачивши якийсь рух. Хтось крокував під'їзною доріжкою закового будинку. От тільки це більше не був заків будинок. Чарлі Грін ніс повний чорний мішок до сміттєвого бака, що стояв біля доріжки. Він підскочив, коли Піп раптово виринула з темряви неподалік. «Ох, Піп, це ти!» – засміявся він, кидаючи мішок у бак. «Ти мене злякала? Ти!» – Чарлі спинився, окидаючи її поглядом. «Боже, на тобі місця сухого немає! Чому ти без куртки?» Піп не знала, що на це відповісти. «Ну, ти майже вдома. Біжиш виденько, Невдовзі зігрієшся», – сказав він лагідно. «Я... я...» – затиналася Піп, цокочучи зубами. «Я не можу піти додому. Не зараз». Чарлі схилив голову набік, вдивляючись їй в очі. «Ммм, гаразд», – ніяково озвався він. «Тоді, може, хочеш посидіти в нас якусь хвилину?» «Ні, дякую», – хутко промовила Піп. «Я хочу побути на дворі». Ох, зрозуміло, Чарлі переминався з ноги на ногу, зиркаючи на свій будинок. Що ж, тоді? Може, хочеш посидіти на ганку? Піп хотіла й на це сказати ні, але, якщо подумати, вона справді трохи змерзла. Дівчина кивнула. Добре, тоді заходь. Чарлі покрокував доріжкою до будинку, жестом підкликаючи її за собою. Удвох вони піднялися накритими сходами, і Чарлі зупинився. «Принести тобі чогось гарячого!» «Потрібен рушник?» «Ні, дякую», – сказала Піп, сідаючи на суху середню сходинку. «Як знаєш», – кивнув чоловік, прибираючи рудувате волосся з обличчя. «Тож, ем, усе гаразд?» «Я…» – почала Піп. «У мене був поганий день». «Ох, Чарлі сів на сходинку нижче. Хочеш про це поговорити?» «Я не знаю, що про це сказати», – зізналася Піп. «Я… ну, я слухав твій подкаст. І нові випуски про Джеймі Рейнольдса», – сказав Чарлі. «Ти дуже здібна, перша відважна. Хай що тебе бентежить, я певен, ти з усім упораєшся». Сьогодні з Макса Гастінгса зняли всі обвинувачення. Ох, чоловік зітхнув, випростуючи ноги. «От лайно, це погано». М'яко кажучи, сьорбнула Піп, стираючи краплинки дощової води з кінчика носа. «Знаєш, – сказав Чарлі, – на папері система правосуддя існує для того, щоб відділяти добро від зла». Правильне від неправильного. Та іноді мені здається, що вона помиляється, чи не в половині випадків. Я знаю це з власного досвіду і розумію, як важко це прийняти. Що робити людині, коли система, яка мала б її захищати, ось так її підводить? «Я була такою наївною», – сказала Піп. «Я ж фактично сама віддала і Макса Гастінгса, коли минулого року правда зринула на поверхню. І я щиро вірила, що це перемога» що зло обов'язково буде покаране. Бо ж це була правда, а для мене не було нічого важливішого за правду. Це було все, у що я вірила, усе, чого хотіла – з'ясувати правду будь-якою ціною. І полягала вона в тому, що Макс Гастінгс винен і мусить постати перед правосуддям. Аж от виявляється, що в реальному світі правосуддя не існує, а правда не має значення. «Вони нічого не зробили!» «Ох, правосуддя існує», – промовив Чарлі, здіймаючи очі на дощові хмари. «Може, не таке, як ми бачимо в поліційних відділках і судових залах, але воно цілком реальне. Як замислитися, то ці слова – хороше і погане, правильне і неправильне – не мають суттєвого значення в реальному світі. Хто має давати їм значення? Ті люди, які щойно помилилися і відпустили Макса? Ні, він похитав головою». Гадаю, ми самі вирішуємо, що для нас хороше, а що погане, що правильне, а що ні. Ми не маємо приймати того, що нам кажуть не картайся помилками інших. Піп повернулася до нього, відчуваючи, як у животі все перевертається. Але ж це нічого не змінює. Макс переміг він переможе тільки якщо ти йому дозволиш. Що ж я можу вдіяти? І з твого подкасту в мене склалося враження, що існує. «Небагато речей, яких ти не можеш». «Я не можу знайти Джеймі піп взялася длубати нігті. «Тепер люди думають, що він узагалі не зникав, що я все це вигадала, що я брехунка, що я погана, що...» «Тобі не байдуже?» – запитав Чарлі. «Тобі не байдуже? Що думають люди, коли ти знаєш, що маєш рацію?» Піп затнулася, прикусивши власну відповідь. «Чому їй не байдуже?» «Вона збиралася сказати, що їй начхати...» Але хіба це не було саме те відчуття, що весь цей час звивалося в її животі? Те провалля, що росло всередині неї останні шість місяців. Відчуття провини за те, що сталося минулого року. За смерть її собаки. За те, що не була достатньо хорошою. За те, що через неї її рідним загрожувала небезпека. За те, що кожнісінького дня бачила розчарування в маминих очах. За речі, які приховувала, щоби захистити Кару та Наомі Піп справді була брехункою, тут вони мали рацію Ще гіршим було те, що Піп спробувала заспокоїти власне сумління Сказавши, що насправді це була не вона І пообіцявши ніколи більше не ставати тією людиною Тепер вона інша, тепер вона хороша так, минулого разу вона загубила справжню себе, але цього більше не трапиться. Але ж усе це неправда, чи не так? Вона не губила себе. Може, вона просто зустріла себе справжню вперше в житті. І Піп втомилася відчувати щодо цього провину. Втомилася соромитися себе. Справжньої. Вона могла побитися об заклад, що Макс Гастінгс не почувався винним жодного дня у своєму житті. «Ви маєте рацію», – сказала Піп. Вона випросталася. Досі мокра, мов, хлющ, і з подивом усвідомила, що те провалля в животі, що так довго пожирало її зсередини, почало зникати. Воно хутко наповнювалося, аж поки порожнеча не стала ледь відчутною. «Може, я не мушу бути хорошою? Принаймні, не в тому сенсі, який вбачають у цьому інші люди. І, може, я не мушу всім подобатися?» Піп повернулася до Чарлі рухаючись швидко і легко попри обважнілий від дощової води одяг. У дупу чужі симпатії. Знаєте, хто всім подобається? Люди на кшталт Макса Гастінгса, котрі заходять до судової зали у фальшивих окулярах і виходять сухими з води, бо викликають симпатію. Я не хочу бути такою. «То не будь», – сказав Чарлі, – «і не здавайся через нього. Від тебе може залежати чуже життя. І я знаю, що ти здатна знайти його». Ти знайдеш Джеймі? Чарлі повернув до неї усміхнене обличчя Нехай є люди, які в тобі сумніваються, але твій сусід, що живе за чотири будинки, вірить у тебе. Хоч я й розумію, що це невелика втіха. Піп відчувала, як на її обличчі розростається усмішка вона вийшла дрібною і згасла вже за мить, та все ж то була вона, і вона була справжньою. «Дякую, Чарлі. Їй потрібно було почути це від когось. Усе це. Можливо, вона не послухала б, якби почула те саме від когось близького. Тоді ці слова заплямували б її гнів, її провину, усі ті голоси всередині. Але зараз вона послухала. «Дякую», – щиро повторила Піп. Голоси в її голові теж подякували йому. «Пусте». Піп звелася на ноги і ступила під дощ. Задерши обличчя до місяця, що мерехтів десь за завісою дощу. Час мені піти і зробити щось. Тридцять три. Піп сиділа у своїй автівці на середині Тюдор-Лейн. Не прямо перед його будинком, а трохи далі, аби не було так помітно. Тицнула великим пальцем в екран телефона і останнє відтворила запис. «Максе». На рейваху в березні 2012 року ти підсипав наркотики Бетсі Бел і зґвалтував її. Що, та йди ти в сраку. Максе, не бреши мені інакше, богом присягаюся, я зламаю тобі все життя. Ти підсипав рогіпнул Бетсі Бел і займався із нею сексом? Ну так, але ж, типу, я не гвалтував її, вона мені не відмовила. Тому що ти дав їй наркоти, ти гидкий гоблін-гвалтівник, ти уявлення не маєш, що накоїв. Дзвін у її вухах, наче намагався витиснути його голос, щоби Піп чула лише свій. У цьому світі хороший і погане не мають жодного значення, є лише переможці. І він переможе тільки за умови, що вона йому дозволить, це і є справедливість. Тож вона зробила це. Піп натиснула кнопку і завантажила запис того дзвінка на свій вебсайт, а тоді поширила його на сторінці подкасту в Твіттері. Посилання вона підписала так. «Моє останнє слово у справі Макса Гастінгса. Мені байдуже, що думають присяжні. Він винен. Зроблено, зроблено. Вороття немає. Це її вчинок, і він такий, який є». Піп кинула телефон на пасажирське сидіння і схопила відерце з фарбою, яке взяла в гаражі, а тоді застромила щітку в задню кишеню джинсів. Відчинила дверцята, узяла з машини останню потрібну їй річ, молоток із батькової скриньки з інструментами, і тихо вислизнула з салону. Піп крокувала дорогою, проминувши один будинок, два, три, чотири, а тоді зупинилася перед величезним будинком Гастінксів із його білими дверима. Удома нікого не було, вони досі сиділи за своєю пафосною вечерею в готелі «Савой». А Піп була тут, перед їхнім порожнім будинком. Здолала під'їзну доріжку, проминула великий дуб, зупинилася біля входу. Поставила відерце на землю і підважила кришку цвяходером на молотку. Воно було наполовину повне, і Піп умочила щітку в тьмяно-зелену фарбу. А тоді обтрусила зайве. Вороття немає. Піп дала собі час лише на один вдих, а тоді підступила до дверей, притискаючи до них щітку. Стала на шпиньки, виводячи найбільші літери, схиляючись час від часу, щоби намочити щітку. Літери, що переповзали із дверей на світлу цеглу з обох боків, вийшли кострубатими і волохатими від патьоків. Піп обвела слова ще раз, щоб зробити їх помітнішими і темнішими, а тоді кинула щітку на доріжку. Лишаючи там ляпку фарби Підхопила молоток і зважила в руці Підійшла до вікна ліворуч від дверей Замахнулася молотком і завмерла так на мить А тоді, що сили гепнула ним у вікно Воно розбилося Усередину і назовні посипалося розбите скло Схоже на блискітки, на краплинки дощу Воно припорошило їй кросівки Піп стиснула молоток міцніше й, хрускаючи склом під ногами покрокувала до наступного вікна Розмахнулася і розбила його теж Дощ періщів так гучно, що зливи зі скла майже не було чути Ще одне Перший удар помережив його тріщинами Від другого воно вибухнуло Піп перетнула помальовані двері і узялася за вікна з іншого боку Перше, друге, третє Аж поки всі шість не з'яяли чорнотою Розбиті, розкриті Піп позадкувала під'їзною доріжкою Важко дихаючи і відчуваючи, як млоїть права рука волосся обліпило їй головою обличчя Заважаючи добре розгледіти руйнацію Її руйнацію На будинку Гастінгсів темніли слова кольору темної хвої Такого самого відтінку, як і новенька прибудова в саду Амобі Гвалтівник, я тобі дістану Піп читала і перечитувала їх, окидаючи поглядом усе, що щойно зробила. Відтак спробувала пошукати його всередині себе, під шкірою, та більше не могла знайти. Крику більше не було, він більше не чаївся в ній. Вона здолала його. «Можеш вийти на двір?» – написала Піп. Краплі стукали по екрану її телефона, що ледь розпізнавав її пальці. «Прочитано!» – з'явився напис під її повідомленням вже за кілька секунд. Піп дивилася з надвору, як у спальні Раві спалахує світло, як на коротку мить смикається фіранка. Вона стежила за його просуванням, дивлячись, як спалахує світло в середньому вікні на другому поверсі, коли він вийшов у коридор, а тоді гасне, поступаючись місцем сяйву в передпокої, що зажевріло у склі вхідних дверей. За мить смужку світла прорізав темний силует Раві, що поволі наближався. Він прочинив двері і постав у тому світлі одягнений тільки в білу футболку і сині спортивні штани Глянув на Піп, тоді на дощове небо, а тоді вийшов надвір, ляскаючи босими ногами по мокрій під'їзній доріжці «Яка мила нічка!» – сказав Раві, мружачись від крапель, які тепер котилися його обличчям «Вибач!» – Піп глянула на нього, волосся обліпило їй лице довгими темними смугами «Вибач, що зірвалася на тобі». «Усе гаразд», – сказав Раві. «Ні, не гаразд», – Піп похитала головою. «Я не мала права гніватися на тебе. Гадаю, передусім я була сердита на саму себе. І не лише через усе те, що сталося сьогодні». Тобто, звісно, це була головна причина, але річ також у тому, що я вже певний час брешу собі, намагаючись відмежуватися від тієї людини, що була такою одержимою пошуками вбивці Енді Белл намагаючись переконати всіх довкола, що це була не справжня я, щоб могла переконати саму себе. Та зараз вважаю, що це і є я. Може егоїстична, може брехлива, може схильна до одержимості і ризикової поведінки, може поблажлива до своїх поганих вчинків, яких не забуваю іншим, може лицемірна і може усе це погано, але я почуваюся добре. Я почуваюся собою і сподіваюся «Ти зміг би з усім цим змиритися, бо я теж кохаю тебе». Вона ледве встигла договорити, як долоня Раві лягла їй на щоку, а великий палець заходився обтирати краплинки води з нижньої губи. Тоді його пальці ковзнули вниз до її підборіддя, підіймаючи його трохи для поцілунку. Той поцілунок був довгим і палким. Вони притискалися одне до одного мокрими обличчями, намагаючись не всміхатися. Та усмішка зрештою здолала їх обох, і Раві відвів обличчя. "Тобі варто було просто спитати мене. Я знаю дуже добре, хто ти така, і я кохаю цю людину. Я кохаю тебе. І, до речі, я сказав це першим". "Так, з пересердя", зауважила Піп. "О, глибокі й загадкові чоловіки, на кшталт мене мусять так робити", він глянув на неї драматично, надавши своїм очам досконалої серйозності. "Ем, Раві, так, ем Піп" «Я маю в дечому тобі зізнатися. У дечому, що я щойно зробила. Що ти зробила?» От тепер його обличчя стало по-справжньому серйозним. «Піп, що ти зробила?» «П'ятниця. Сьома доба після зникнення. Тридцять чотири. На століку біля її ліжка задзвенів будильник. Час до школи. Піп позіхнула і вистромила з-під ковдри одну ногу. Тоді згадала, що її відсторонили від занять, і сховала ногу назад, тягнучись до телефона, щоби вимкнути будильник. Та навіть одним напіврозплющеним оком Піп примудрилася розгледіти повідомлення на екрані, отримане сім хвилин тому від Недда Сільви. «Привіт, це Нед! Маю показати тобі дещо. Це щодо Джеймі. Перша Лейла Міт». Досі не розплющивши, як слід очей, Піп рвучко сіла в ліжку та скинула із себе ковдру. Нацупила джинси, досі вогкі від нічного дощу, і білу ковтинку, яку висмикнула з кошика для білизни, та мала такий вигляд, наче могла витримати ще один день. Піп саме продирала сплутане після дощу волосся щіткою, коли мама зазирнула до її кімнати, щоб попрощатися дорогою на роботу. «Відвезу Джоша до школи!» – сказала вона. «Гаразд!» – скривилася піп, коли щітка зачепилася за вузлику волосі. «Вдалого дня!» «На вихідних треба зібратися і поговорити про те, що з тобою відбувається. Мамині очі були суворими, хоч голос і намагався звучати м'яко. Я знаю, що тобі зараз важко, але ти обіцяла, що все це більше не повториться. Неважко». «Більше неважко», – сказала Піп. Вузол у волосі нарешті розплутався. «І вибач за те, що мене відсторонили від занять. Насправді їй не було шкода. Енд заслужив». Але тільки так мама лишила б її у спокої. Тож Піп сказала це. Вона розуміла, що мама бажає їй лише добра, але саме зараз її гарні наміри заважали. Нічого, сонечко, сказала вона. І я знаю, як важко тобі було почути такий вердикт. Та ще й на тлі того, що відбувається із Джеймі Рейнольдсом. Може тобі краще сьогодні лишитися вдома, повчитися трохи. Один спокійний день. Гаразд, я спробую. Піп зачекала, трохи слухаючи біля дверей, як мама просить Джоша взути черевики на правильні ноги і виходить із ним за двері. Гул двигуна, шурхіт коліс на під'їзній доріжці. Піп дала їм три хвилини на те, щоби від'їхати від будинку, а тоді вийшла сама. Обличя НЕТ вигулькнуло з-за дверей, її очі були набряклі, волосся аби як прибране від обличчя, і явно не гребінцем а розчепіреними пальцями. «Ох, це ти!» – сказала вона, відчиняючи двері ширше. «Я прочитала твоє повідомлення», – сказала Піп, відчуваючи, як від вигляду сумних очей. Нет щось у її грудях стискається. Так, дівчина відійшла від дверей. «Ну, ем, заходь!» Вона запросила Піп до середини, зачинила за нею двері і повела коридором на кухню. Піп іще ніколи не заходила так далеко в цьому будинку. «Та ще й...» За запрошенням, Нед сіла за невеличкий кухонний стіл, показуючи Піп на стілець навпроти. Та сіла, ніяково балансуючи на краєчку сидіння. Запала мовчанка, через яку повітря між ними наче загусло. Нет прокашлялася, потерла око. Говорила вранці з братом. Сказав, що в будинку Макса Гастінкса хтось побив вікна і написав «Гвалтівник на дверях». Ох, невже? Піп важко проковтнула слину. Так, але, схоже, поліція не знає, хто це був. Немає ані свідків, ані зачіпок. Ох, шкода, кашлянула Піп. Нет кинула на неї підкреслений погляд. В її очах виднілося щось дивне, щось нове. Піп зрозуміла, що вона знає. А тоді сталося іще дещо. нед схилилася, потягнувшись до Піп. Узяла її за руку. «І я бачила, що ти завантажила той запис», – сказала вона, стискаючи пальці Піп. «Тобі не можна було цього робити. Будуть наслідки? Чи не так?» «Мабуть», – сказала Піп. «Я знаю, як ти почуваєшся», – сказала Нет. «Я знаю цей гнів. Наче тобі просто хочеться підпалити весь світ і дивитися, як він горить». «Щось таке». Нет стиснула руку Піп іще міцніше, а тоді відпустила, поклавши пласку долоню назад на стільницю. «Гадаю, ми з тобою схожі. Раніше я цього не розуміла. Я дуже хотіла тебе ненавидіти, справді». Я так палко ненавиділа Енді Бел, довгий час здавалося, що це єдине, що я можу. І знаєш, чому мені так хотілося тебе ненавидіти? Ну, крім того, що ти, суцільна скалка в дупі, не постукала пальцями по стільниці, я слухала твій подкаст і розуміла, що тепер ненавиджу Енді менше. Власне, я усвідомила, що мені стає її шкода, та натомість я почала ненавидіти тебе ще більше. Але я гадаю, що весь цей час гнівалася не на тих людей. Нет сьорбнула носом і блідо всміхнулася. Ти нічогенька, сказала вона. Дякую, сказала піп. Усмішка Нет на мить передалася їй, а тоді розчинилася в повітрі. І ти мала рацію. Нет узялася длубати нігті. Щодо люка. Твого хлопця він більше не мій хлопець, хоч він цього ще не знає. Нет засміялася коротко, але радості в її голосі піп не почула. «Щодо чого я мала рацію?» «Щодо свого спостереження, коли питала нас про ніч зникнення Джеймі, Люк сказав, що був удома весь вечір, наодинці». Нед замовкла на мить. «Ти мала рацію? Він збрехав!» «Ти питала його, де він був?» – запитала Піп. «Ні, Люк не любить зайвих запитань», – Нед засавалася на стільці. «Але коли Джеймі не прийшов до мене і не відповідав на дзвінки, я пішла до Люка. Його не було вдома. І я не побачила машини перед будинком». О, котрі це було? Близько півночі. Відтак я повернулася додому. Отже, ти не знаєш, де був Люк? Піп схилилася вперед, спираючись ліктями на стіл. Тепер знаю, не вийняла з кишені телефон і поклала на стіл. Учора ввечері я думала про твої слова. Мовляв, Люк може бути причетним до зникнення Джеймі. Тож я, ем... Покоперсалася в його телефоні, поки він спав. Зайшла в його WhatsApp. Він спілкувався із дівчиною. Вона знову засміялася слабко і безрадісно. Лейлою мід, Піп здавалося, що кинути Нет ім'я повзе по її шкірі, здіймаючись по спині, крокуючи хребцями. «Ти казала, Джеймі теж із нею листувався», – сказала Нет. «Я не спала до четвертої ранку, слухала твій подкаст. Ти не знаєш, хто така Лейла, але Люк знає». Нет провела розчепіреними пальцями у волосі. «Ось де він був у ніч зникнення Джеймі», – їздив до Лейли. «Справді?» – я дізналася із його повідомлень. Вони спілкувалися кілька тижнів, я догортала до початку та прочитала все. Схоже, зустрілися на Тіндері, круто, правда ж? І спілкувалися. Дуже близько, ще крутіше. Але вперше зустрілися тільки тієї п'ятниці. Ось, нет розблокувала телефон, відкриваючи свої світлини». Я зробила два знятки і надіслала їх собі. Я і так думала показати їх тобі, бо, ну, знаєш, ти повернулася, щоб я не була сама. А коли я почула про будинок Макса, остаточно вирішила написати тобі. Дивися, вона поклала телефон у простягнуту руку Піп. Дівчина пробігла очима по першому знятку. Люкові повідомлення праворуч у зелених комірках, Лейлині ліворуч у білих. Думаю про тебе. Правда? Я про тебе теж. Нічого порядного, сподіваюся. Ти ж мене знаєш. Не так добре, як хотілося б. Я більше не хочу чекати. Зустрінемося сьогодні. Ок, де? Парковка біля лісу Лодж. Від останнього повідомлення Піп забило подих. Парковка біля лісу Лодж, її пошукова група прочісувала це місце всереду. Вона потрапляла в їхню зону пошуків. Піп збентежено зиркнула на нет, а тоді перегорнула на другий зняток. Парковка? Тобі сподобається, у що я буду вдягнена? Коли? Приїжджай зараз. За 10 хвилин о 23 годині 58 хвилин. Їдеш? Майже на місці. Наступне повідомлення надійшло від Люка значно пізніше. О 0041. Якого біса я тебе вб'ю? Піпровучко здійняла очі на нет. Знаю, закивала та. Після цього жодного повідомлення. Але він знає, хто така Лейла. «І ти вважаєш, що вона причетна до зникнення Джеймі?» «Так», – сказала Піп, посуваючи телефон Нет назад. «Суперпричетна». «Знайди його», – промовила Нет. Її нижня губа дрижала, а почервонілі червонілі очі блищали гарячково. Піп іще ніколи не бачила її такою. «Джеймі дуже мені дорогий, і я па просто хочу, щоби з ним усе було гаразд». Тепер уже Піп потягнулася до Нет, беручи її за руку обводячи пучкою гострі виступи і западений кісточок її пальців. «Я намагаюся», – сказала Піп. «35». Дорогою Раві явно нервував, створюючи забагато руху поруч із нею. «Кажеш, він лячний?» «Наскільки лячний?» – запитав він, прослизаючи в кишеню Піп і знаходячи її пальці. «Доволі лячний», – відповіла дівчина. «І він наркодилер!» «Гадаю, він трохи вище на кар'єрній драбині», – сказала Піп. Вони саме повернули на бікон-клоус. «Ох, чудово!» – озвався Раві. «Бо згові Боверса! Його ми теж шантажуватимемо!» Піп знизала плечима, кинувши на нього гострий погляд. «Усі прийоми згодяться! Клас! Чудово!» – сказав Раві. «У захваті від нашого нового девізу! Коротко вичерпно універсально!» «Так! Круто! Я спокійний! Який номер будинку?» «Тринадцятий!» Піп показала на будинок із припаркованою білою БМВ. «Тринадцятий!» – примружився на неї Раві. «Ох, фантастично! Ще один гарний знак! Ходімо!» – поквапила Піп, ледь стримуючи усмішку, і двічі підбадьорливо поплескала його по м'якому місцю, проминаючи автівку, яку вони переслідували в ніч із середи на четвер. Піп зеркнула на неї, тоді на Раві. А далі втиснула палець у дзвінок біля дверей. Той задзищав високо і пронизливо. «Певен, усі жителі цього містечка із жахом чекають того дня, коли в їхні двері постукає Піпфі Цамобі», – прошепотів Раві. Двері рвучко прочинилися, і на порозі з'явився Люк Ітон, вбраний у ті самі чорні спортивні шорти і нову сіру футболку – що майже зливалася за барвою з лускатим татуюванням, яким була помережена його бліда шия. «Привіт!» – знову буркнув він. «Чого тобі цього разу?» «Маємо кілька запитань щодо Джеймі Рейнольдса», – сказала Піп, селкуючись тримати голову якнайвище. «Дуже шкода», – сказав Люк, почухуючи гомілку пальцями іншої ноги. «Я не люблю запитань». Він гучно ляснув рукою по дверях. «Ні, я...» спробувала Піп, та було надто пізно. Двері грюкнули в неї перед носом, перш ніж її слова встигли прослизнути в будинок. Срака вигукнула вона, змагаючись із бажанням влупити по дверях кулаком. Не думав, що він захоче. Почав було Раві, а тоді затнувся, дивлячись, як Піп сідає навпочіпки під дверима, просовуючи пальці в поштову шпарину і тримаючи її відкритою. Що це ти робиш? Піп нахилилася до шпарини і гукнула у вузеньке прямокутне віконце. «Я знаю, що Джеймі був винен вам грошей, коли зник. Якщо поговорите з нами, я віддам дев'ятсот фунтів, які він заборгував». Піп випросталася, і шпарина з металевим ляскотом зачинилася. Равіз вузив на неї очі сердито, промовляючи самими губами. «Що?» Але Піп не встигла нічого сказати, бо Люк знову прочинив двері. На його щоках ходили жовна. Наче він пережовував відповідь Усю суму промовив він, клацнувши язиком Так, видихнула Піп Та все ж її голос прозвучав достатньо твердо Рівно дев'ятсот, дістану наступного тижня Готівко, сказав Люк, незмигно дивлячись її в очі Так, добре, кивнула Піп До кінця наступного тижня Згода, чоловік широко прочинив двері Домовилися Шерлоку Піп переступила через поріг, чуючи, як Раві заходить за нею Люк зачинив за ними двері, закриваючи їх трьох у моторошно-вузькому коридорі. Тоді проминув їх, зачепивши піп рукою, і дівчина гадки не мала, навмисно це було чи ні. «Сюди?» – гавкнув він через плече, прямуючи на кухню. «Там було чотири стільці, та ніхто не сів». Люк схилився над кухонною стільницею, недбало схрестивши ноги з гострими колінами і твердо спершись на широко розставлені татуйовані руки. Піп і Раві стояли пліч-о-пліч -пліч на порозі, пальці на кухні п'яти в коридорі. Люк розкрив було рота, щоб щось сказати, але Піп не дала йому схопити ініціативу і кинулася на зі своїми запитаннями. Як так сталося, що Джеймі винен вам 900 фунтів? Люк опустив голову і усміхнувся, облизуючи зуби. Це стосується наркотиків? Він купив у. Ні, сказав Люк. Джеймі винен мені 900 фунтів, бо я позичив йому 900 фунтів. Він звернувся до мене сам, просив позичити йому гроші. Мабуть, Нет сказала, що я іноді це роблю, тож я йому допоміг. За гарні відсотки, звісно, самовдоволено, реготнув він. Сказав, що виб'ю з нього лайно, коли не віддасть гроші вчасно, а тоді цей засранець просто зник, так? Джеймі казав, навіщо йому ці гроші, запитав Раві. Люк повернувся до нього. Я не стромляю носа в чужі справи, бо мені на них начхати. Але мозок Піп вчепився за коли, радше, ніж за чому. Може, люкові погрози були трохи міцнішими? Настільки серйозними, що для Джеймі це було питанням життя і смерті. Може, він попросив у батька, а тоді спробував украсти в компанії мами Піп, бо мав підстави боятися того, що зробить із ним Люк, якщо він невчасно поверне гроші. «Коли це сталося?» – запитала Піп. «Не пам'ятаю», – знизав плечи Малюк, знову застромивши язика між зуби. Піп узялася подумки вираховувати. «Може, у понеділок 9 квітня? Чи у вівторок 10? Раніше?» «Ні, пізніше», – сказав Люк. «Пригадую, що то була п'ятниця. Отже, рівно три тижні тому. Ось, він офіційно спізнився із грошима». Клаптики пазла змішалися в голові Піп, займаючи нові місця. Ні, Джеймі, позичив гроші після того, як просив у батька і намагався вкрасти з кредитки. Отже, Люк був останньою надією, а питанням життя і смерті було щось інше. Піп зеркнула на раві, і з того, як замислено бігали його очі, зрозуміла, що він думає про те саме. «Гаразд», – сказала Піп. «Ще я хочу запитати про Лейлу Міт». «Ще пак, хочеш?» – засміявся Люк. «Що смішного». Ви їздили на зустрічі з Лейлою минулої п'ятниці, близько півночі. Так, їздив, його подив тривав усього секунду, а тоді Люк опанував себе, узявшись тарабанити пальцями по стільниці, збиваючи ритм серцебиття Піп. І ви знаєте, хто вона така насправді? Знаю. І хто? Голос Піп забринів, зраджуючи її розпач. Люк посміхнувся, показуючи забагато зубів. Лейла Міт, це Джеймі. 36. «Що?» – озвалися Піп і Раві, хором намацуючи погляди одне одного. Піп струсонула головою. «Це неможливо», – сказала вона. І тим не менш, – криво посміхнувся Люк, явно насолоджуючись їхнім спантеличенням. Того вечора я переписувався із Лейлою, домовився зустрітися із нею на парковці біля лісу Лодж. І хто ж на мене там чекав? Джеймі Рейнольдс. Але… Але ж… Мозок Піп, здавалося, відмовився працювати. «Ви бачили Джеймі? Ви зустріли його опівночі? Саме в той час?» – подумала Піп, коли його серцебиття перше підвищилося. «Ага! Довбане чудило думало, що це достобіса розумно. Певно пишався тим, який жарт зі мною втнув. Удавав із себе дівку, щоби заманити мене. Не знаю, може думав, що так забере в мене. Нет!» «Я прикінчив би його, якби він зараз трапився мені на очі». «То що тоді сталося?» – запитав Раві. «На парковці з Джеймі?» «Нічого особливого», – сказав Люк, проводячи рукою по своєму коротесенькому і жакуватому волосю. «Я вийшов із машини», – покликав Лейлу, а замість неї, з поза дерев, вийшов Джеймі. «І...» – промовила Піп. «Що сталося? Ви поговорили?» «Не зовсім. Він поводився дивно, був якийсь зляканий». У принципі правильно, що боявся, мабуть, і сам зрозумів, що зі мною такі жарти не проходять. Люк знову облизав зуби, тримав обидві руки в кишенях.